Розділ 57. Лагос в усьому розібрався. Спершу він був дослідником у бібліотеці Конгресу, пізніше приєднався до ЦРК, коли вони поглинули бібліотеку. Він заробляв на життя тим, що відшукував в бібліотеці різні цікаві штуки, факти, яких ніхто більше не здогадувався шукати. Такі факти він упорядковував і продавав. Коли Лагос розкопав інформацію про Енкі Ашеру, то почав шукати когось, хто готовий за неї заплатити. І спинився на Елбобі Райфі, повелителеві радіочастот, власникові оптоволоконної монополії, який на той час приймав на роботу більше програмістів, ніж будь-хто. Лагос, що типово для новачка в бізнесі, припустився фатальної помилки. Мислив надто дрібно. Він гадав, що з невеликим капіталовкладенням цей нейролінгвістичний гакінг може вирости в нову технологію, яка дозволить Райфу контролювати інформацію, що проходить крізь міських програмістів що коли забути про моральний аспект, не так і погано. Рай вже мислить масштабно. Він одразу збагнув, що ця ідея може стати значно потужнішою, тож узяв її в роботу. А Лагоса попросив від'їбатися. Тоді почав вливати гроші в п'ятидесятницькі церкви. Дрібного пастора преподобного Вейна Бетфорда він зробив важливішим за папу римського. Розбудував мережу автономних релігійних франшиз по всій земній кулі, а за допомогою свого університету і його кампусу в Метасвіті зміг випустити десятки тисяч місіонерів, які розлетілися країнами Третього світу і почали навертати людей сотнями тисяч до як святий Луї Бартран. Культ Голослялі Ел-Боба Райфа – найуспішніша релігія з часів виникнення ісламу. Вони багато говорять про Ісуса, але, як і всі самопроголошені християнські церкви, не мають із християнством нічого спільного, крім назви. Це постраціональна релігія. Він також хотів поширювати і посилювати культ за допомогою біологічного вірусу. Проте не міг робити цього за допомогою культової проституції. НАТО це не по-християнському. Але одним із головних завдань місіонерів, засланих України Третього світу, була вакцинація місцевого населення а в їхніх шприцах була не сама, лише вакцина. Тут, у першому світі, всі вже вакциновані, ми не дозволяємо релігійним фанатикам тицяти у нас голками, але вживаємо багато інших препаратів. Для нас він знайшов спосіб отримувати вірус із сироватки крові та розповчуджувати його під виглядом наркотика, відомого як снігопад. Тим часом у нього з'явився плід – засіб перевозити сотні тисяч культистів із найзадріпаніших куточків Азії до Сполучених Штатів. Медійний образ плоту – світ абсолютного хаосу, де говорять тисячами різних мов і не мають центральної влади. Але насправді все геть не так. Пліт надзвичайно добре зорганізований і перебуває під чітким контролем. Усі ці люди спілкуються голослялією. Елбо Брайф взяв собі на службу ксеноглосію та вдосконалив її, перетворивши на справжню науку. Він контролює цих людей, вживляючи їм голови радіоприймачі. Він транслює інструкції «МЕ» безпосередньо у стовбур головного мозку. Якщо одна людина в кожній сотні має такий приймач, вона може бути локальним ЄН, який передає «МЕ» Елбоба Райфа решті. Вони виконують інструкції Райфа, бо їх на це запрограмували. І просто зараз мільйони таких людей рухаються до берегів Каліфорнії. А ще в нього є цифровий метавірус у вигляді бінарного коду, який може зараджати комп'ютери і хакерів через оптичний нерв. Як він перевів вірус у бінарний код? Цікавиться НГ. Не думаю, що він щось переводив, скоріше знайшов у космосі. Райфу належить найбільшу у світі астрономічна мережа, але там не займаються реальною астрономією. Лише слухають сигнали з інших планет. Закономірно, що рано чи пізно одна з його тарілок підхопила метавірус. Чому ж це закономірно? Метавірус повсюди. Всюди, де існує життя, існує метавірус. Існує разом із життям. Спершу його розносили комети. Ймовірно, саме так на Землю потрапило життя, і, скоріш за все, разом з ним потрапив і метавірус. Але комети рухаються повільно, а радіохвилі – швидко. В бінарній формі метавірус може розлітатися всесвітом зі швидкістю світла. Він інфікує цивілізовану планету, потрапляє до комп'ютерів, самовідтворюється і рано чи пізно опиняється на телебаченні, на радіо, в будь-якій трансляції і передачі не зупиняються на межі атмосфери. Вони випромінюються в космос. Вічно. І якщо натикаються на планету, де побутує ще одна цивілізована культура, де люди слухають зірки, як це робив Райф, то заражають і цю планету. Думаю, в цьому і полягав план Райфа. І, здається, він спрацював. Тільки Райф розумний, він зловив цей вірус і підпорядкував собі. Посадив його, мов Джина, в пляшку. Агент інформаційної війни повністю під контроль не одному йому. Якщо помістити його в комп'ютер, систему вибиває снігопад, який змушує її заражати себе все новими вірусами. Але значно гірше, коли вірус потрапляє в мозок хакера. Людини в глибині структури мозку, котрої вшито розуміння бінарного коду. Бінарний метавірус просто знищує розум цього хакера. Тож Райф може контролювати два типи людей, робить висновок НГ. Він може контролювати п'ятидесятників через МЕ, написані промовою, і може контролювати хакерів, хоч і з більшою жорстокістю, пошкоджуючи їхні мізки бінарними вірусами. Саме так. І чому, по-твоєму, хоче Райф? Він хоче бути, як Озимандія, цар над царями. Дивіться, тут усе просто. Коли він навертає вас у свою релігію, то може контролювати вас через МЕ. І він може навернути в цю релігію мільйони людей, бо релігія поширюється, як бляха вірус. Люди не можуть йому опиратися, бо ніхто не звик думати про релігію. Люди недостатньо раціональні, щоб дискутувати на такі теми. По суті, кожен читач National Enquirer, чи глядач реслінгу на телебаченні, потенційний вірянин, а якщо релігія поширюється через снігопад, ще легше набирати послідовників. Головне, що усвідомив Райф, між сучасною культурою і шумерською не існує відмінностей. У нас є величезна робоча маса, не письменна чи ледь письменна, і ця маса покладається на телебачення, своєрідне продовження традиції устних переказів. І в нас є вкрай невеличка, але надзвичайно освічена і потужна еліта. Люди, що виходять у метасвіт, якщо коротко, які розуміють, що інформація – це влада. І вони контролюють суспільство через напівмістичну здатність говорити магічними комп'ютерними мовами. Це створює величезний камінь спотикання на шляху Райфа. Такі люди нічого не можуть вдіяти без хакерів, а навіть якби він міг навернути нас, не мав з того жодної користі. Наша діяльність фундаментально творча, і неможливо реплікувати через МЕ. Але він може залякати нас таким тупим знаряддям, як Снігопад. Думаю, саме це сталося з да 5 ідом. Це міг бути експеримент, проста перевірка того, як снігопад – подія на справжнього хакера. Могла бути пересторога, щоб передемонструвати хакерській спільноті могутність Райфа. Такі собі послання, Наслідки того, що Ашеру транслювати серед техножерців – «Усе згорить у полем'ї на пальму. закінчує НГ. Наскільки мені відомо, неможливо зупинити бінарний вірус. Але існує антидот до фейкової релігії Райфа. Намшуб Енки зберігся донині. Він дав його копію своєму синові, Мардуку, який передав його Хамурапі. Мардук міг бути реальною особою, а міг бути і вигадкою, але суть у тому... Щоенкі пішов із цього світу, залишивши вказівки на те, що нам шуб у якомусь вигляді таки вдалося передати. Інакше кажучи, він передавав повідомлення, яке належало розшифрувати наступним поколінням хакерів у разі, якщо Ашара знову підведе голову. І я цілком певен, що потрібна інформація зберігається в глиніній оболонці, яку розкопали серед руїн шумерського міста Ериду на півдні Іраку 10 років тому. Ериду було столицею Енки, тобто Енки був Єн Ериду, а храм Ериду був сховком для його ме, зокрема, і потрібного нам шубу. Хто розкопав цю оболонку? Розкопки в Ериду були профінансовані релігійним університетом Убевію, штат Техас. Елбо Барайфа? Його. Він створив археологічну кафедру, потрібну лише для того, щоб розкопати місто Ериду, знайти там храм, у якому Енки зберігав свої ме, і забрати їх. Елбоб Райф хотів провести такий собі реверс-інженірінг умінь, які були доступні Енкі, проаналізувати МЕ Енкі та створити своїх власних нейролінгвістичних хакерів, що зможуть писати нові МЕ, які стануть фундаментальними правилами програмою нового суспільства Райфа. Але серед цих МЕ є копія нам шубу, а він небезпечний для цього плану Райфа. Саме так. Та він хотів отримати цю табличку не для аналізу, а для збереження, щоб ніхто не скористався нею проти нього. Якщо дістати копію цього нам шубу, питає НГ, які будуть наслідки? Якщо ми зможемо транслювати нам шуб Енкі всім на борту плоту, вони ретранслюють його взагалі усім. Це закоротить і нейрони, що відповідають за розуміння вродженої мови і не дозволить Райфу запрограмувати їх новим м «Ме». Але нам треба це зробити до того, як пліт розпадеться, перш ніж біженці зійдуть на берег. Райф спілкується зі своїми ЄН через центральний передавач на Ентерпрайзі. В нього має бути невеличкий радіус дій, навряд чи він добуває будь-як, до обрію. Вже скоро він скористається своєю системою, щоб розповсюдити велике МЕ, яке накаже біженцям сходити на берег єдиною армією, координованою через прямі накази. Інакше кажучи, плід розпадеться, а після цього ми вже не зможемо дістати всіх цих людей через єдину передачу. Тому це треба зробити якмога швидше». «Неваряд чи містер Райв буде цьому дуже радий», – прогнозує НГ. Він спробує відбитися, напустивши снігопад на Техноклір. «Я це розумію», – каже Хіро, – «але можу перейматися тільки чимось одним зараз. Мені потрібна допомога». «Легше сказати, ніж зробити», – відповідає НГ. Щоб дістатися до ядра, треба пролетіти над плотом чи завести маленький човник у саму середину. У Райфа там мільйони людей із мільйонами стволів і самонавідних ракет. Навіть високотехнологічна збройна система не зможе придушити організований вогонь, що ведеться зі зброї малого калібру, коли його щільність достатньо висока. Тоді підведіть до плоту кілька гелікоптерів пропонує Хіро. щось, будь що, і якщо я зможу знайти нам шуб Енки і заразити ним усіх на плоту, у вас буде змога підлетіти цілком безпечно». Подивимося, що тут можна зробити», каже дядячко Енцо. «Добре», відповідає Хіро. «А що з голосом?» Енге щось бурмоче, і в його руках з'являється картка. «Ось нова версія системного забезпечення. В ній має бути трохи менше багів». «Трохи менше?» Програм без багів не буває. Думаю, додає дядячко Енсо, в кожному із нас є частка Ашера.